Ez mond Beglit forgószél. A Super Constellation kedvező repülési viszonyok között hagyta maga mögött a gyűrött tengerben szétszólt smaragdzöld foltokat, a Kis Antillák néven ismert szigetcsoportot. Uti célja valahol az egyenlítőtől északra volt, az Atlanti óceánnak azon a részén, melyet egyik oldalról Észak-Afrika, másik feléről Dél-Amerika fog közre. A repülőgép parancsroka Hanson kapitány nem ismerte sem a pontos koordinátákat, sem a repülés várható idejét. Az utasításokat a mögötte ülő civiltől kapta. De már annyi ilyen vak küldetésben vett részt, hogy a legkevésbé sem zavarta a dolog. Kényelmesen elnyúlt az ülésében, a gép irányítását a pilótára, Morganre bízva. A kapitány 12 éve szolgált az Egyesült Államok haditengerészeténél, havi 660 dollár fizetésért. Nem mondhatta, hogy elégedett a zsoldjával. A repülőgép kecses áramonnalakkal büszkélkedő szerkezet. Valaha az északatlanti kereskedelmi útvonalakat járta, míg végül a nála gyorsabb sugárhajtású gépek nem szorították. Egy darabig egy hangár mélyén porosodott, aztán a haditengerészet birtokába került, és újabb, még mozgalmasabb időszak kezdődött az életében. Meg is látszott ez a viharvertörzséni szárnyain, még az órára festett felhő is lekopott de figyelembevéve, hogy régebb óta repülte ezeket a küldetéseket, mint pilótája, délcegen viselte hegeit. A láthatár felett feltűntek az első Sirász felhők. bekapcsolta a fejmikrofonját. – Most bármelyik pillanatban ott lehetünk, Dév. Újabb utasítás? Egy hangrecsent a fülébe. – Mindjárt megnézem a radarképernyőm, mi az ábra? Henzen összefogta karját a melkasán, és egy gyülekező oszlopszerűen magas és keskeny felhőket figyelte. A haditengerészetnél akadtak jó pár, akik szentől állították, hogy ők aztán nem lennének hajlandók utasításokat elfogadni egy civiltől, főleg ha az nem amerikai. Henzen ezzel nem így volt. Ő azt vallotta, hogy ebben a munkában nem számít az utasításokat adók pozíciója és nemzeti hovatartozása, csak az, hogy az ember éppen haza kerüljön. A pilóta fülke mögött helyezkedett el az első osztályú utastér, ahol hajdan üzletemberek kortyolgatták bőrbönnyüket, és légi kis a forogtak. Most műszerekkel volt teletönve az ablakok és a két válaszfal mentén, olyan becsületesen, hogy az őket kezelő három férfi alig fért el a középen húzódó szűk folyosón. David Wyatt oldalra perdült a forgószékén, beleütve térdét a behemót radarszekrén élébe. Elfintorodott arra gondolva, hogy soha se fog tanulni a saját kárából, aztán megdörzsölgette a térdét, és közben a másik kezével bekapcsolta a készüléket. Élvezettel merült bele a kísértetiesen zöld fénybe, jegyzetelt pár sort, majd előkotorászott néhány papírt a táskájából, és átment a pilóta fülkébe. Tenyerével megütögette Henson vállát, és hüvelykújjából felfelé mutatott, aztán előre nézett. A magasan szálló szörrász felhők most jóval felettük voltak, átadva a horizonton elfoglalt helyüket az alacsonyabb lapos szörásztrátuszoknak, mely mögött a föld domború hajlatán túl ott kellett lenniük a súlyos és fenyegető nimbosztrátuszoknak, az esőrétek felhőknek. Wyatt henzelre vigyorgott. – Ez az! – itt nem kellene ennyire örülni neki! – mordult föl henzel. Vájt az ölébe ejtett néhány fényképet. Így néz ki fentről. Henzen szemügyre vette a szemcsés műhold felvételeket. – A Tyros kilencről származnak? – Így van. Henzen összevetette a fehér örvény kiterjedését a fénykép szélén látható skálával. – Nem túl nagy hál Istennek? Nem a méret az, ami számít, mosolygott Wyatt, hanem a nyomás különbség. Éppen ezért vagyunk itt. – Valami változás a procedúrában? Ha, nincs. A szokásos módon csináljuk. Az óramutató járásával ellentétben haladunk. A szélel együtt, aztán, ha elértük a délnyugati körcikket, a közepe felé fordulunk. – Hensen megvakargatta az állát. – Remélem, a műszerei jobban fognak működni, mint a legutóbbi alkalommal. Boldog lennék, ha nem kellene többször is megismételni a manővert. Wyatt Grimm azt vágott. – Én is. – Vidáman intett, aztán visszament, hogy megnézze, mi a helyzet a képernyőn. Minden rendben volt. Semmi rendellenesség, csak a szokásos vészhelyzet. Vájett a két asszisztensére pillantott. Mindkettő a haditengerészet embere volt, speciálisan kiképezve a rájuk bízott műszerek kezelésére. A korábbi küldetésekben is részt vettek, így pontosan tudták, mire kell számítaniuk. Váját leült a helyére, és akár csak a két segédje, ő is becsatolta magát. Miközben helyére nyomta a székforgását megakadályozó biztonsági kart, beismerte magának, hogy fél. Mindig félt a műveletnek ebben a szakaszában, sokkal jobban, ebben biztos volt, mint bárki más a gép fedélzetén. A magyarázat erre egyszerű volt. Egyikük sem tudott annyit a forgószelekről, mint ő. Még Hansen sem. A forgószelek jelentették az életét. A szél volt a munkája nyersanyaga. Tökéletesen tudta, milyen erővel fogja megtámadni a szél a repülőt, mindent megtéve azért, hogy elpusztítsa a levegőtől idegen betolakodót. És ez alkalommal még volt valami más is. Abban a pillanatban, hogy Kepp megpillantotta a műholdfelvételeket, felvételeket, érezte, hogy ezúttal rendkívüli erejű hurikánnal fognak farkas szemet nézni. Képtelen volt meghatározni, mi az, amiből így gondolja. Még kevésbé tudta volna papírra vetni, leírni a meteorológia ridek szimbólumaival és képleteivel, az érzés azonban ettől nem múlt el. Ezúttal tehát még jobban félt, mint általában. Vállatvont is megpróbált nem a félelemre, hanem a munkájára koncentrálni, amikor az első szélők is megmozgatta a gépet. Vajat bekapcsolta a felvevőt, amely a műszerek által észlelt jeleket egy mágnes szalagra rögzítette hogy aztán később a nagy számítógéppel elemezni lehessen őket. Henson félelemmel vegyes tisztelettel bámulta az előttük kavargó olajfekete tömeget. Gyerünk! Intette a fejével Morgannek, és enyhén jobbra döntötte a repülőgépet. Mozdulatlan levegőből a Super Constellation ennél a fordulatszámnál óránként 220 csomós légsebességgel repült volna, és a sebességmérő ennyit is mutatott. Hansen azonban megmert volna esküdni rá, hogy a szélel a hátukban a földhöz viszonyítva legalább 270 csomó sebességgel haladnak. Ez volt az átka ennek a munkának. A műszerek nem mutattak valós adatokat, és még ha a felhők szét is váltak volna, ami pedig nem fordult elő, föld helyett egy keskeny tengersávot látni nem sokat segített volna a tájékozódásban. A gép hirtelen zuhanni kezdett akár egy darab kő. Elkapta egy légőrvényt. És henzön elkeseredett harcba kezdett, hogy egyenesbe hozza a gépet, miközben a magasságmérő mutatója úgy pörgött a tengelyek körül akár egy motolla. Végül sikerült visszanyernie az uralmat a gép felett, és épp megemelte az órát, amikor a repülőt felkapta egy légáramlat, olyan erővel, hogy Hansennek előre kellett nyomnia a kormányt, nehogy a forgószél kiköpje magából őket. Villámfény világította meg a kavargó esőcseppeket, és hátra pillantva, Henson pontosan azt látta, amire számított. Ízzó vörös fa ereszte gyökeret a Balszárny hegyébe, egyetlen másodperc alatt több tízezer voltal töltve fel a gép törzset. Nem először történt már meg ez vele, úgyhogy Henson nem aggódott. Ha leszállnak, a föld elvezeti a villamosságot, és a szerelőfiúk majd befoltozzák a gombos fejnyüket, amit a villám ütött a szárnyon. Óvatosan beljebb oldalazott a viharba. A villámlás most már majdnem folyamatos volt. A mennydörgések zaja elnyomta a repülőgép motorok dübörgését. Hanson bekapcsolta a fejmikrofonját és átordított a fedélzeti gépésznek. – Maker, minden rendben? – Minden rendben, – válaszolt Maker, a statikus recsegés által félbeszakítva. – Ügyelj rá, hogy továbbra is így legyen, – kiáltotta neki Henson. Aztán egy gyors fejszámolást végzett. A műhold felvétel az orkán átmérőjét 480 kilométeresnek mutatta, ami durván 2900 kilométeres kerületet jelentett. Ahhoz, hogy elérjék a délnyugati részt, ahol a szelek gyengébbek, ennek a távolságnak az egyharmadát kellett megtenniük, úgy 970 kilométert. A légsebességmérőre nem támaszkodhatott de korábbi tapasztalataira alapozva a földhöz viszonyított sebességet 300 csomónyira becsülte, ami óránkénti 560 kilométert jelentett. Már majdnem fél órája tartózkodtak a viharban, ami azt jelentette, hogy még marad egy fél órájuk mielőtt be kellene fordulni. Veríték cseppek ki a homlokára. Az utastérben váját úgy érezte magát, mint akit jól elnáspángoltak egy nadrág szíjjal. A hevederek ugyan megvédték attól, hogy kibukjon a székből és ne valaminek, de ennek ellenében jól bevágtak az izmaiba, és több helyen is kidörzsölték a bőrét. A villámoknak se ürült túlzottam. Valahányszor a mennyezeti világítás vakítóan fényesre erősödött, jelezve, hogy egy-egy villámcsapástól az áramkörök telítődtek, behúnyta a szemét és várta, hogy valamelyik műszerben szétpukkadnak az alkatrészek. Betett egy pillantást két asszisztense felé. Smith összegömböjödött a székében, gyakorlottan gurulva erre-arra a gép rázkodásaival szinkronban, és közben még arról sem feledkezett meg, hogy a műszerek gombjai csavargassa. Egy szóval ő rendben volt. Jabloszkival kicsit más volt a helyzet. Arca zölden virított, akár egy friss salát a fej, és időnként lehajolt, hogy teletöltsön egy újabb tasakot a gyomra tartalmával. A munkáját azonban ő sem hanyagolta el. Wyatt elégedetten a műszerfalba szerelt órára nézett és számolni kezdett. Ha befordulnak a forgószél közepe felé, valamivel több mint 160 kilométert kell repülniük, hogy elérjék a vihar szemét, azt a rejtiesen csendes területet a vadó tomboló légoszlop közepében. A heves kereszt irányú szelekkel is számolva Wyatt úgy tippelte, durván háromnegyed órára lesz szükségük ehhez, de legalább utána lazíthatnak egy negyed órát, oda bent köröz, a műszerek dolgoznak. Mindent pontosan elő volt készítve. A szerkentjük kész szellétbe álltak, hogy rögzítsék mindazokat a paramétereket, melyek a világ legnagyobb szellének létrejöttéért felelősek. A bombák is, ahogyan vaját nevezte őket, bonyolult és drága mérőfelszerelésekkel ellátott kapszulák, Készen álltak arra, hogy amint befordulnak a centrum felé, önfeláldozóan a keresztirányú szelekbe vessék magukat, és rádion keresztül közvetítsék méréseiket a repülőgépen üzemelő adatrögzítő berendezéseknek. Vajad belekapaszkodott a széke szélébe, és diktálni kezdett a fej mikrofonjába. Fél órával később Henson befordult a forgószél központja felé, a berregővel figyelmeztetve a többieket, hogy készüljenek fel a még rosszabbra. A kereszt irányú szelek hatása rögtön érzékelhetővé vált, a repülőgép egészen másképp reagált henzön mozdulataira, mint eddig. A kiroszkópikus iránytű használhatatlanná vált, és most a mágneses iránytű lapja is észrevehető pörgésbe kezdett. A szélsebessége itt helyenként az óránkénti 200 kilométert is elérte. Hensonek már néhány perc után fájni kezdett a karja a folyamatos erőfeszítéstől, amint ki kellett fejtenie annak érdekében, hogy a gépet irányba tartsa. Vyatt és csapata közben szorgalmasan tevékenykedett. Az állandó zajtól már félig süketek voltak, és úgy érezték magukat, mint a Las Vegaszi Dobókocka egy fárasztó munkanap után, de azért mindegyiküknek sikerült ellátnia a feladatát. A kapszulákat rendszeres időközönként kidobták, és az azok által leadott jeleket folyamatosan rögzítették a hüveik széles, 32 sávos szalagokon. Vájat folytatta a diktálást a privát szalagjára. Ezek az adatok szubjektívak voltak, komoly analízise semmiképpen nem lehetett volna felhasználni őket, de kommentárként használhatóak voltak, és érdekes volt összehasonlítani őket a műszeres mérések eredményeivel. Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor a zaj és a rázkodás hirtelen minden átmenet nélkül megszűnt. Elérték a hurikán közepét. A vihar után a repülőgép motorjainak a dübörgése kellemes muzsikának hatott. Wyatt érezte, suttognia kell, nehogy túl hangosan beszéljen. Hogy mennek a dolgok? kérdezte smith miközben kiszabadította magát a biztonsági övek hálójából. Smith megingatta a kezét. – Na, ahogy máskor is, a négyes számú nem küld páratartalomadatokat, a hatosról hőmérséklet eredményeket nem kapunk, a hetes pedig a tengervíz hőmérsékletét nem adta le. Grimaszt vágott. A hármas meg sem munkat. és egyiknek sem működik a mélységmérője. – A fenébe azokkal a mélységmérőkkel – morgolódott Vajat. – Mindig is mondtam, hogy túl komplikált az a rendszer. – Mi a helyzet magánál, Jablonski? Ott sikerültek a közvetlen mérések? Nálam minden rendben, felelte Jablocki. Akkor ügyeljen rá, hogy továbbra is úgy legyen. Megyek, megnézem, hogy van a kapitány és a kormányos. Előre ment a pilóta fülkébe, ahol Hanson épp a karját masszírozgatta, mi alatt Morgen körpályán tartotta a gépet. Ez aztán a forgó szél, mosolyodott el Hanson. Mi a helyzet hátul? A szokásos, a mélységmérők ezúttal sem működtek. M működtek valaha? Vajet savanyú képet vágott. Nem, de nem is csodálkozom rajta. Túl bonyolult a felépítésük. A vízbe merült szerkezetek hangjelzést adnak le egy másik szerkezetnek, amely a tenger felszínén lebeg. Ez jellé alakítja a jeleket, és továbbítja őket nekünk. Túl sok a láncem a folyamatban. Ha visszatérünk, írok erről egy jelentést. Felesleges ennyi pénzt beleölni a tengerbe, amikor semmit sem kapunk cserébe. – Ha egyáltalán visszatérünk, – mormogta Hansen. – A ha csak ezután következik. – Még sose tapasztalta, milyen erős a délnyugati Fertájban. – Még elképzelni is rossz, milyen lesz a visszaút az északi zónán át. – Ha úgy gondolod, kihagyhatjuk az északi zónát, és visszamehetünk ugyanott, ahol bejöttünk, – ajánlotta Wyatt. – Kapnék az ajánlaton, ha lenne elég üzemanyagunk, – mondta komoran Hansen. Így azonban kénytelen leszek a rövidebb utat választani, úgyhogy a rakomány második felét is kidobhatjuk terv szerint. De számítsatok rá, hogy ázós útunk lesz. Felnézett. Komolyan mondom, dév, Tudom, bólogatott Wyatt. Verjek, ha készen álltok. Visszatért a műszereihez. Öt perc sem telt vele, és megszólalt a berregő. Hanson elég ideges lehetett, még sose hagyta el ilyen sietve a szemet. Wyatt sietve becsatolta magát és megfeszítette izmait, várva a tánc kezdetét. Tökéletesen egyetértett hansen -nál. Ez a forgószél tényleg cudar volt. Kicsi, szűk és vadultomboló. Vájat kíváncsi volt, mekkora lehet a nyomáskülönbség, ami ilyen szeleket támaszt. A délnyugati zóna szelei is alaposan összerázták a csontjaikat, de ami most jött, az maga volt a pokol. A Constellation acél szerkezete nyikorgott és csikorgott az ostorozó szélcsapások alatt. A szárnyak borítása több helyen is szétpattant, és vájat már attól félt, hogy le fognak szakadni dacára annak, hogy különleges tartó szerkezetekkel erősítették meg őket. Arcán, mintha az alant forrongó tengercsalta volna elő a vizet, patakukban folyta veríték, de Vájátnek mégis sikerült a pontos időzítést betartva útjukra bocsájtani a kapszulákat. Hansen majdnem teljes egy órán át küzdött a viharral, és amikor már azt hitte nem fogja tovább bírni, a forgószél kivetette magából a repülőgépet. Hansen kimerülten hátrahanyatlott a székében, és intett Morgannek, hogy vegye át a gép irányítását. Amint a rázkodás mélyséklődött, Wyatt felmérte a körülötte uralkodó állapotokat. Jablonszki műszereinek a fele betöglött, Smithnél pedig még ennél is rosszabb volt a helyzet. A kerek egy tucat kapszula közül csak három küldött vissza jeleket, és azok is megszűntek létezni félúton, amikor az adatrögzítő berendezés látványos szikra első közepette, kiszakadt a helyéről. Sose bánják, bíztatta nyugalommal az asszisztenseit, Wyatt. A fő, hogy élve megúztuk. Jablonszki egy rongyal letörölte a műszerpultra telepedett cseppeket. Ez aztán túl kemény volt! Még egy ilyen és földi munkát vállalok. Nem leszel egyedül, tapogatta meg a hátát keserves nyűgések közepett sz. Smith. Vaját rájuk vigyorgott. Hát egy nem fog ez be következni. Ez volt a legrosszabb utam 23 küldetésből. Előre ment henzenékhez. 23 küldetés, nézett utána elképedve Jablonski. A pasas meghibbant. állam tíz a felső határ, még kettő, Smith-tűnődve az állát. Lehet, hogy valami nagy bánata van, és ezért szándékosan keresi a veszélyt. Vagy szerelmes a forgószelekbe. Ki tudja. Az az egy azonban biztos, hogy van vér a pucájában. Nekem tele az alsó, ő meg csak vigyorog elégedetten, mintha egy kellemes kis pásztoróráról tért volna vissza. Henzen a vála fölött vajetre pillantott. Remélem, sikerült elintézned mindent, Inkább kilépek a haditengerészettől, de nem fordulok vissza még egyszer. Ne aggódj, sikerült elegendő adatot rögzíteni. Hogy pontosan mennyit, azt majd meglátjuk, ha visszaértünk. Mikorra várható ez? Három óra múlva. Mintha csak erre a magabiztos kijelentésre várt volna, a bal külső motor felmordult, aztán sűrű fekete füst kezdett dőlni belőle. Hansen akár a villám a gázkarhoz kapott, és lejebbette a sebességet. kör. Szólt bele a fej mikrofonba. Mi történt? Nem tudom, felelte mégőr, de az biztos, hogy így fog maradni az út hátra lévő részére. Az olajnyomás szinte a nullám van. Elhallgatott egy pillanatra. Már eddig is volt vele egy kis guban, csak gondoltam, nem borzolom föl a kedélyeket. Mikki nem érünk a viharzónából. Enzen arca egy árnyalattal halványabb lett. Jézusom, váját felé fordult. Így durván négy órára lesz szükségünk. Vajat erőtlenül bólintott, majd neki támasztotta a homlokát a válaszfalnak, gyomrában a csomók oldódni kezdtek, és most, hogy a veszélyen túl voltak, ellenőrizhetetlen remegés lett túl rá a testén. Vajat az asztalnál ült, és a nyitott ablakon belopakodó lágy napsugarakban lubickolt. Az előző napi kalandot már kiheverte, a forró fürdő, a sörözés henzennel és a tudat, hogy a szadagok eljutottak a kompüteres fiúkhoz, minden gyógyírnál jobban hatott testére és lelkére. Egy szóval frissnek, kipihentnek érezte magát, és buzgott benne a munkavágy, de amint végig pillantott a számokkal teletömött táblázatokon, rögtön lelohatta kedve. A fél délelőttöt számolással töltötte, grafikonnál szelidítve a forgószelet, és amikor végzett, az irodája falitáblájára fali táblájára szegezte a jókora papírlapot. Nem tetszett neki, amit látott. Neki akart látni, hogy kitölcsön egy nyomtatványt, de a telefon csörgése megzavarta. Felkapta a kagylót, és majd kiugrott a szíve a helyéről, amikor meghallotta a hívó hangját. – Julie! – kiáltott fel. – Mi az ördögöt kereselte itt? Julie hangját még a rossz vonal sem tudta megfosztani bájától. – Kivettem egy hét szabadságot, felelte a lány. poertorico jártunk, és egy ismerősöm elhozott a repülőjével. Hol vagy most? Öt perce sincs, hogy bejelentkeztem az imperiálban. Remek hely. Mintha a szemétdombon béreltem volna Viskót. <t> <t> Ez a legjobb hely, amit találsz. Konrad Hiltorra még várnunk kell egy kicsit. Bárha van egy kis eszem, messze ívben kerülni fogja ezt a helyet. A bázison lenne hely, csak az a gond, hogy nem engednének be ide. Semmi gond, Meg leszek valahogy itt is. Mikor láthatod? Sajnos egész nap elfoglalt leszek. Felelte sajnálkozva vájat. Úgyhogy leghamarabb este találkozhatunk. Mit szólnál egy vacsorához? Nagyszerű, vágta rá Julie enyhe csalódottsággal a hangjában. Elmehetnék a Maracá klubba, ha még működik. Működik, bár rejtén számomra, hogy Júmeres hogy csinálja. Vájat az órára sandított. Nézd, Julie, nekem még rengeteg tennivalóm van, és ha estére szabadda akarom tenni magam. Julie felnevetett. <gül> Értem, majd este folytatjuk, rendben? A lány letette a kagylót. Vajet pedig, miután ő is ugyaneztette, a székében az ablak felé perdült, ahonnan a Szántégo öblön túl látni lehetett Számpért. Julie Marlow, gondolta döbbentem, Nocsak, nocsak. Amint a városka épületei közt tekintetével megtalálta az imperiát, alványon elmosolyodott. Nem ismerte régóta a lányt, és ha lehet így mondani, nem is ismerte sokáig. Julie egy karib-tengeri járaton volt légikísérő, Wyattnek egy polgári pilóta, Hansen régi ismerőse mutatta be. Felhőtlen kapcsolat volt, amíg tartott. San Fernandez is a járat által érintett szigetek közt volt, így hetente kétszer látták egymást. Három hónapig tartott ez a vidám minden kötelezettségtől mentes kapcsolat, aminek végül az vetett hirtelen véget, hogy a járatot üzemeltető társaság megonva a szám Fernandezi kormány, és különösen Serrier elnök hőbortjait törölte Szempiert az rendről. Ez három évvel ezelőtt volt. Julival rendszeresen leveleztek eleinte, de aztán az idő múltával leveleik egyre ritkábban váltották egymást, és a sorok közt is egyre nagyobb volt a távolság. Levélben barátságot ápolni nehéz, különösen férfi és nő között. Wyatt nem is csodálkozott volna, ha egy nap arról kap hírt, hogy Julie eljegyezte magát, vagy férjhez ment. Wyatt kelletlenül folytatta a nyomtatvány kitöltését. Már majdnem végzett, amikor Shelling, a kepszárráti támaszpont vezető meteorológusa, bejött a szobájába. – Megérkeztek a legfrissebb felvételek a tiroszról – tett az asztalára egy fényképekkel teli borítékot Shelling. Hallottam Hansen-től, hogy még a lelket is kirázta belőletek. Henzen nem túlzott. Nézd azokat az értékeket. Váját a falitábla felé mutatott. Shelling szemügyre vette a grafikont, majd hitetlenül vájátre nézett. Biztos vagy benne, hogy jól működtek a műszerek? Váját felkelt az asztal mellől, és odasétált Shellinghez. – Száz százalékig, a grafikonra bökött a mutató újával. 870 millibárra szemben. Ez a legalacsonyabb légnyomás érték, amivel valaha is találkoztam. Selling gyakorlott szemmel végigpásztázta az ábrát. Kívül pedig magas légnyomás 1040 millibár. 170 millibár nyomás különbség kevesebb, mint 240 kilométeren. Vájett a forgószél északi területét jelképező részre mutatott. Az elmélet szerint itt akár óránként 270-nel is hűvíthet a szél. Azok után, hogy átrepültünk rajta, ez gyakorlatilag is bebizonyosodott. Viszok kemény egy hurikán, bólogatott Schelling. Az, bolintott rá váját, és visszaült az íróasztalához, hogy áttanulmányozza a tirosz által készített felvételeket. Úgy tűnik összéphúzódott valamivel. Különös. Ettől csak még rosszabb lesz, mondta komoran Schelling. Egymás mellé tolt két fényképet. Szerencsére nem mozog túl gyorsan óránként 13 km tesz meg a központja. Ez napi 320 km. Lássuk, a fényképek is ugyanazt mondják-e? Vajet a fényképekről leolvasott adatokat bepötyögte egy számológépbe. Igen, Hangyányival 320 alatt az elmúlt 24 órában. Shelling megkönnyebbültem, fellélegzett. Nos, ez már jobb. Ezzel a sebességgel tíz napra lehet szüksége ahhoz, hogy egyenesen vonalba haladva elérje az államok keleti partját. Már pedig egy hétnél nemigen szoktak tovább tartani. Persze, nem fog egyenesen vonalba mozogni. Akkor Jólis erő kelet felé fogja kényszeríteni a szokásos parabola pályán. És majd valahol az Atlanti óceán északi részén feldobja a talpát, akár a többi. Két dolog is van, amiben nem tudok egyetérteni veled rázta meg a fejét fejétváját. Semmi sem garantálja, hogy nem fog felgyorsulni. Ez az óránkénti 13 kilométer kevés. A világnak ezen a részén az átlag 25 kilométer, úgyhogy éppenséggel el tudná érni az államok partjait. Ami pedig a Coriolis erőt illeti, egy hurikán esetében működhetnek olyan erők, amelyek nagyon hatásosan közömbösíthetik. Shelling boldogtalan képet vágott. – A meteorológiai központ nem fog örülni ennek, de jobb lesz, ha értesítjük őket. – Ez a másik – emelte fel az asztalról a nyomtatványt vaját, Nem vagyok hajlandó a nevemet adni ehhez a baromsághoz. Még ilyet? Az érdekli őket, hogy mi lesz a hurikán várható iránya és élettartama. – Nem vagyok jós. Látsz valahol kristálygömböt? Shelling idegesen csettintett az ajkával. Amit kérnek tőled, az egy előrejelzés a standard elméletre alapozva. Ez tökéletesen ki fogja elégíteni őket. Ez rendben is lenne, ha a teória kedvéért kérnék. Csak hogy ebben az esetben emberek hallhatnak meg, ha a standard teória és a gyakorlat nem fedik egymást. Gondolj csak álljanire, 1955-ben. Tíz nap alatt hétszer változtatott irány, míg végül Kanadában kötött ki a Szent Nőrinc folyó torkolatában. Minden meteorológus meg volt győződve róla, hogy messze elkerüli a kontinenst, de ő nem törődött az elmélettel. Nem vagyok hajlandó a nevemet adni a jelentéshez. Rendben, majd aláírom én, ajánlotta ingerülten Shirling. Mi legyen a neve? Az utolsó Laura volt, tehát ez... Wyatt előszedett egy listát. Mébből lesz. Felpillantott. Ó, oh, és még valami. Mi lesz a szigetekkel? Szigetekkel? majd kiadjuk nekik a szokásos figyelmeztetést. Shelling megfordult és kiment az irodából. Wyatt a megvetés határát súroló tekintettel nézett utána. Azon az estén Wyatt beautózott a Santiago öböl túlpartján, a bázistól 24 kilométerre fekvő San pierre San Fernandez fővárosába. Az alkonyi fényben ismerős banán és ananászültetvények mellett hajtott el, és az út mellől mosolygós arcú benszülöttek üdvözölték. Ezek a virágmintás ruhát és rigítószínű színű kendőt viselő nők, verejtéktől piszkos pamutingbe és kopott farmerbe öltözött férfiak valami oknál fogva mindig boldognak látszottak, noha semmi okuk nem volt rá, hogy boldogok legyenek. A szigeten az állandó nyomor és a termőtalaj helytelen használata szülte járvány tizedelte a lakosságot. A XVIII. században San Fernandez gazdag kávé és cukor ültetvényeiről volt híres, az európai nagyhatalmak versengtek azért, hogy rátehessék a kezüket. Aztán egy alkalmas pillanatban, amikor gazdáik mással voltak elfoglalva, a rabszolgák fellázadtak és a kezükbe vették sorsuk irányítását. Ez jó dolog lett volna, ha a lázadás nem követi polgárháborúk sora, s a belviszályok mellett a túlnépesedés is nyomorban nem dönti a lakosságot. A földek elaprózódása folytán a parasztok nagyságú birtokaik művelésével keresték sanyadó kenyerüket, a kereskedelem jelentős része árucserére korlátozódott. Wyatt azt hallotta valakitől, hogy a központi hegység völgyeiben éltek olyan emberek, akik soha nem láttak pénzt életükbe. A XX. század elején valamennyit javult a helyzet. Erős kező kormány került hatalomra, megnyílt az út a külföldi tőke előtt, Minek következtében nyereségesebb banán és ananászültetvények váltották fel a kávéültetvényeket, s a cukortermelés fokozódott. Azok voltak a régi szép idők. Igaz, az amerikai tulajdonosok nem fizették a gyomunkásaikat, de legalább rendszeresen fizettek, és a szigetre beáramló pénz felélénkítette a gazdaságot. Ekkor épült a Hotel Imperial, és kezdett túlterjedni az óváros határain Szent Pierre. San Fernández azonban úgy tűnt beszorult a sors kerekének küllői közé. A második világháború után jött szerjőr, aki véres forradalom útján átvette, és még véresebb kézzel megtartotta a hatalmat. Nem válogatott az eszközökben, és nem voltak ellenségei. Mindannyiukat megölte. Az emberek mégse felejtették el, hogyan kell nevetni. Szent Pierre lerobbant téglaépületekkel, rozsdás és és és hámlófalakkal teli város lett, menek utcáit egy mindent átható szag lengtebe, rothadó gyümölcs, oszlófélben lévő hal, emberi és állati ürülék bűze, sőt, még ennél is rosszabb ingerkeltő dolgok keveréke. A szag olyannyira erős és átható volt, hogy a város szegényebb övezeteiben már-már már gázmérkezés határát súrolta, de még az imperiál a hajdani jobb napok emlékét időző szálloda haljában is érezni lehetett. Wyatt körbenézett a halványan megvilágított helyiségben, és automatikusan megállapította, hogy a helyi villanyerőműben már megint üzemzavarral küszködnek. julie a félhomály miatt nem vette rögtön észre, a lány azonban figyelte őt és intett neki. Egy asztalnál ült egy férfi társaságában. Wyatt odament hozzájuk, morózusan méregetve a férfit, de amint meghallotta Julie bársonyos hangját, hirtelen rossz kedve egy szempillantás alatt elpárolgott. – Szia, dév Boldog vagyok, hogy újra láthatlak. Ez az úr John Caston. ő is itt szállt meg. A Miami-Szenyúan reáratunkon utazott, és itt összefutottunk. Wyatt tanács állt, várva, hogy Julie kimentse magát, és felálljon az asztal mellől. A lány azonban hallgatott. Így Wyatt odahúzott magának egy széket, és leült. – Miss minden mindent elmondott nekem erről, szólalt meg Caston. És van valami, amit nem értek. Hogyan dolgozhat egy angol az amerikai haditengerészetnek? Váját vetett egy oldalpillantás gyullira, aztán alaposan végigmérte a férfit, mielőtt válaszolt volna. Custom alacsony zömök fickó volt szögletes arccal, halántékánál összes hajjal, és apró ravasz barna szempárral. Az akcentusából ítélve ő maga angol volt, amit ránézésre elég nehéz lett volna megállapítani pán öltönyéről. Először is nem vagyok angol, felelte szándékos élel a hangjában válját. A kis származom. Nem vagyunk mindannyian feketék. Tudja, a Szent Kitszen születtem. Grenadán töltöttem a gyermekéveimet és Angliában jártam iskolába. Ami pedig a haditengerészetet illeti, nem nekik dolgozom, hanem velük, ami nem egészen ugyanaz. A meteorológiai intézet küldött ide. Kaston kedélyesen elmosolyodott. Oh, – Ó, így már egészen másképp hangzik. Wyatt, Julie felé fordult. – Mit szólnál egy italhoz vacsora előtt? – Jó ötlet, mit ígyunk? Talán, Mr. Wyatt, megmutathatná nekünk, hogy készül az itteni ital, az ültetvényes puncs. Pislogott Craszton. – Igen, lelkesült fel Julie. – Mindig is szerettem volna megkóstolni az ültetvényes puncsot. – Én azt hiszem, hogy azok, akiktől hallottál is kisé nagy feneket kerítettek a dolognak, mondta Wyatt. – Semmi különleges nincs benne. Én nem is kedvelem annyira, mint a szkácsot. De ha az ütetvényes puncsot akarjátok, akkor hát legyen. Intett egy pincérnek a sziget francia tájszólásán mondott neki valamit, s a kellékanyagok hamarosan az asztalukra kerültek. Kaston az akkója belső zsebéből elővett egy noteszt. – Jegyzetelni fogok, ha megengedi. Szükségtelen, legyintet vajat. Van egy versike, amit ha egyszer megtanult, soha se fogja elfelejteni. Így hangzik. Egy savanykás, két édes, három erős, négy vizes. Vesnek versnek ugyan elég gyatra, de azért megteszi. A savanykás a citromlé, az édes a cukorször. Az erős a rum. A márti a legjobb. A vizes pedig elég egyértelműen a jeges víz. A mennyiségek az arányokat jelentik. Mi alatt beszélt szorgalmasan méregette az összetevőket, majd egy nagy ezüstedényben összekeverte. Gépies kavargatta, és közben csurit figyelte. A lány nem sokat változott a legutóbbi találkozásuk óta, eltekintve attól, hogy még vonzóbb lett, bár lehet, hogy ez is csak azért volt, mert a távolság a kis tüzeket eloltja, a nagyokat fellobbantja. Váját tekintetek pasztonra siklott. Kíváncsi volt rá, hogy lépett be a képbe a pasas. Ha lemegy Martinikra, elkészítheti a saját ültetvényes puncsát bármelyik bárban. Csak a citromért és a szirupért kell fizetnie. Annyi ott a rum, hogy senki se fog pénzt kérni érte. Kaston a tál fölé hajolt. Hm, érdekes szaga van. Wyatt elvigyorodott. A rum egy kicsit büdös. Miért nem csináltál ilyet korábban is? Kérdezte Julie. Érdeklődő figyelte Wyatt ténykedését mert nem kértél meg rá. Vajat kavarintott egy utolsót. Na, kész. Vannak, akik gyümölcsöket is tesztek bele, de én nem szeretem az olyan italt, amit enni kell. Telemerte a kanalat. Julie? A lány oda nyújtotta a poharát, és Vajat tele öntötte. A másik férfinak, végül magának is öntött, majd megemelte a poharát. Isten hozta az antillákot, Mr. Custon. Csodálatos! Ízlelte meg az italt, Julie. – Olyan bársonyosan lágy. – Lágy és erős, bólintott Wyatt. – Nem kell sokat innod belőle, hogy az asztal alá kerül. – Egészen jó indítás erre az estére, mondta Julie. – Ezután még a Maraca klub is csodálatos lokárnak fog tűnni. Julie Custon felé perdült. – Van egy ötletem, Mr. Custon. Tartson velünk. – Nem habozok elfogadni az ajánlatát, Julie feleltek azt. Éppen azon tűnődtem, mit kezdjek magammal az est hátra lévő részében. Reméltem, hogy Mr. Wyatt, mint a sziget jó ismerője, ajánlani fog néhány látványosságot. Wyatt üres tekintettel juryra nézett, aztán udvariasan ezt mondta. Örömmel! Már megint kedvetlen volt. Bízott benne, hogy ő lesz szám Fernandez látványossága, ám ezúttal Julie játszotta a főszerepet. De mi a fenének kellett ehhez szám Fernandezre jönnie? Kiderült, hogy Caston egy tekintélyes londoni napi tudósítója. Miután az angol egész vacsora saját kalandjaival szórakoztatta őket, átmentek a Maraca klubba, St. Pierre egyetlen night klubjába. A helyiséget egy görög vezette, bizonyos Eumenides Papegajkos, aki idekezett a lehető legkevesebbet nyújtani a lehető legnagyobb áron. A borsos árak ellenére mégis akadtak vendégek, tekintve, hogy a képszárrati támaszpont tisztiklubját kivéve ez volt az egyetlen hely, ahol civilizált körülmények között csaphatta agyon az időt az ember. Ahogy beléptek a gyéren megvilágított füstös helyiségbe, valaki intett nekik. Wyatt visszaintett neki. Hansen volt az, aki néhány cimborája társaságában dáridózott. A terem távolabbi végében egy nagyszájú amerikai horgázmeséket adott elő, tételesen felsorolva mekkorát fogott, mikor és hol, milyen csalival. wyatt közben találtak egy szabadasztat, és míg Kaston folyékony, irodalmi franciát használva megpróbált italt rendelni, a benszülött pincértől, Julie és Wyatt táncra perdültek. Valamikor remek táncos párt alkottak őt ketten. De ezúttal valahogy nem volt az igazi, amiért alig ha lehetett volna a zenekart hibáztatni, mert bár a dallam gyengécske volt, a ritmus nem hagyott kívánni valót maga után. Csendben táncoltak egy darabig, végül Julie felnézett, és láthangom megszólalt. – Hello Dév, láttál sok szép forgószelet, amióta nem találkoztunk? – Ha látsz egyet, akkor mindet láttad, felelte hanyagul Wyatt. – És te? – Velem is ugyanez a helyzet. Egyik repülőút olyan, mint a másik. Ugyanazok a helyek, ugyanaz a levegő, ugyanazok az utasok. Már-már kezd meggyőződésemé válni, hogy a repülőn sűrűn utazó emberek mások, mint mi, az emberiség többi része. Nézd például Dalfson, azt a pasast Julis csinos fejével a horkász előadó férfi felé intett. Ismeret? kérdezte meglepetten Wyatt. Miért, te nem? Nézett rá ugyanolyan meglepetten Julie. Ő Big Jim Dawson, az író. Mindenki hallott már róla. Az egyik törzsutazsum, és átkozottul kellemetlen egy alak. Igen, hallottam már róla, bollogatott Vajett. Julie-nak igaza volt. Nem sok olyan hely akadt a világon, ahol Big Jim Dawson neve ne lett volna ismerős. Jó íróként volt számon tartva, legalábbis a kritikusok az egekig magasztalták. Vajat azonban nem érzett rá kísértést, hogy elolvassa a könyveit. Vele ellentétben úgy látom, Kastrunt nem találtat fárasztónak. Őt kedvelem, egyik azoknak a lovagias, rendíthetetlenül higgadt angol úri embereknek. de tudod, az a fajta, aki nem sokat beszél, de annál többet érez és gondolkodik. Ő is a törzsutasod? Az utolsó utamon láttam először. Nem számítottam rá, hogy itt fogom találni, szám fernandez -en. – Mégis mindent megtettél azért, hogy itthon érezze magát? – Én nálam természetes, a foglalkozásomból adódóan. Idegen egy idegen földön, szüksége volt valakire, aki eligazítja. Julie pajkos fényel a szemében Wyattre nézett. – Csak nem vagyunk féltékenyek, Mr. Wyatt? – Az lennék, felelte Nyersen Wyatt. Ha lenne, miért? Julie lesütötte a szemét. Feszült csendben táncoltak tovább, míg a zeneszám véget nem ért. Aztán indultak volna vissza az asztalukhoz, de a dúsgazdag Henson elragadta Wyatt mellől a lányt. Julie márló! mit kereselte ezen a szemétdombon? – Elrablom Dave Boy, de ne aggódj érintetlenül, vissza fogom szolgáltatni. A táncparket felé pendélítette Gyulit, t Wyatt pedig visszatért Castoonhoz. – Folyékony dinamit, mondta az angol, a fény felé emelve az üvegpalackot. – Kér belőle! Wyatt igen tintett a fejével. Figyelte Kaston, ahogy tölt a pohárban, aztán hirtelen megkérdezte. Valami munka hozta ide? Te jó ég, dehogy! Felette Kaston. Kaptam egy hét szabadságot, de mivel épp New Yorkban tartózkodtam, úgy döntöttem, lejövök ide. Wyatt az élénke csillogó szempárba pillantott. Rossz helyre jött, ha vakációzni akar. A bermudákon sokkal jobban érezni magát. Lehet, hogy igaza van, felelte békésen Karszon. Meséljen szám Fernandezről. Van történelme? Vajat keserűen elmosődött. Persze, hogy van, épp úgy, mint a többi karib tengeri szigetnek, csak talán egy kicsivel sötétebb. Először a spanyoloké volt, aztán az angoloké, és végül a franciáké. A franciák hagyták a legmélyebb nyomokat, mint az a nyelvben is látható. Habár akadnak szülöttek, akik St. Pierre-t St. Pedro-ként, illetve Péter sportként emlegetik. A nyelv elképzelhetetlenül kevert. Kastun, akinek eszébe jutott friss tapasztalata a pincérrel, bóbánatosan bólintott. Amikor Tüszont és christophe az 1800-as évek elején elkergették a franciák haitéről, az itteniek követték a példájukat, csak lényegesen kisebb nemzetközi vízhanggal dőnyögte És hogy került a szigetre az amerikai támaszpont? Hát ez még ennek a századnak az elején történt. Ez időt kezdték az amerikaiak bontogatni a szárnyaikat. Úgy érezték elég erősek ahhoz, hogy elvethessék a monroe elvet, amint hogy túl is voltak már néhány háború, melyek magabiztosságukat megedzették. Olyánkik úgy gondolták, hogy mint a végzett kegyeltjeinek testvéri joguk felügyelni más népek fejlődését a világnak ebben a részében Szám Fernándezen elég nagy volt a rumli akkortályt, forradalom és polgárháború, meg minden, ami kell. Úgyhogy a tengerész gyalogság megrohanta a szigetet. Szám Fernandez egészen 1917-ig amerikai irányítás alatt áll. Aztán az amerikai csapatok kilettek vonva. Képszárátom, azonban hátramaradt néhány egység. Ha itt is valami hasonló történt, nem de? A szigetek többségén ez történt. Kubában, Haitin, a dominikai köztársaságban. Carston elvigyorodott. A dominikai köztársaságban nem is egyszer. Ivott egy kolcsot az italából. Feltételezem képszaratot? valamiféle államközi egyezmény keretében bérlik az amerikaiak. Valóban, felelte Wyatt. 1906-ban évi ezer dollárt fizettek érte, ami akkoriban nem kis pénz volt. A pénzromlása azonban nem Sam Fernandeznek kedvezett. Szörnyör elnök ma 1693 dollárt kap. Vajet rövid hatásszünetet tartott. És 12 centet. Castro kuncogni kezdett. Nem rossz üzlet az amerikaiak részéről, bár kissé durva. Ugyanezt csinálják Kubában a Guantanamo-i támaszponton, mondta Vajet. Castro körülbelül kétszer ennyit kap. Nem üzlet neki az amerikaiak jelenléte, ez kétségtelen. Meghiszem. A haditengerészet szeretné úgy kiépíteni kepszáratot, hogy pótolni tudja Guantanamot, ha Castro kitenni a szűrőket Kubából. Amire van némi esély, legalábbis én így látom. Én is, értett egyet Kastro. Kétlem, hogy nyers erőszakhoz fog folyamodni. De minek is tenné, ha megfelelő politikai körülmények közt alkalmazkodva egy kis zsarolás is megteszi. De minden esetre itt van képszáradt, mondta Vájet. Igaz, egyelőre közelébe se ér Guantanamónak. A Santégo öbölvizeseké, legfejebb könnyű cirkálók horgonyozhatnak benne, ami pedig a támaszpont létesítményét illeti legalább húsz év és néhány millió dollár kell ahhoz, hogy majdnem olyan legyen, mint Guantanamo. Mint légi támaszpont egyébként jól fel van szerelve, éppen ezért vált a folgószelek kutatásának központjává. Uh, Miss Marlowe erről is. Kaston nem fejezte be, amit elkezdett, mert Julie Hansen kíséretében visszatért az asztalhoz. Inkább kapott az alkalmon, és ő is felkérte egy táncra lányt. Nem hívnál meg egy arra, kérdezte Hansen. Szolgált ki magad. Intett az üveg felé vájett. Schelling jelent meg a helységben egy másik tisztársaságában. Áród el nekem, Harry, Hogyan válhatott Schellingből főhadnagy? Fogalmam sincs. Házen kihúzott magának egy széket, és leült. Talán azért, mert jó meteorológus. Mert hogy tisztnek csapni való, az egyszer szent. Akkor lesz belőle jó katona, ha a gépemnek csőrenő. Akkor nem fogja egy hamar büszke csőr a Constellation orrát. De nem ám. Egy tisztnek vezetnie kell az embereit. Már pedig Shelling még egy csapat kis cserkés sem tudna megregulázni. Csak is annak köszönheti a rangját, hogy diplomája van. Hadd mondja kell neked valamit, Harry. Wyatt közelebb hajolt Hansonhöz, és elmesélte neki reggeli beszélgetését Shellinggel. Meg van győződve róla, hogy a meteorológiai egy exakt tudomány, és amit a tankönyvek leírnak, az úgy is van. Az ilyen emberek megrémítenek. Hanson nevetett. Hát hidd el nekem, Dave, nem ő az egyetlen bot csinálta tiszt a jó öreg haditengerészetnél. A Pentagonban meg egyenesen nyugzsőgnek a hozzá hasonlók. Egy és csak is egyjuk miatt ragaszkodik annyira a tankönyveihez. Azért, mert ha a leír szó szerint cselekszik, senki sem mondhatja rá, hogy szabálytalanul cselekedett. Márpedig, ha egy tisztán vét a szabályok ellen, az jó tiszt, az megbízható ember, és a sereg nem fog megválni tőle. Megbízható? Vágy egy savanyú képet vágott. A szakmájában annyira megbízható, mint egy csörgőkígyó, pedig életek múlhatnak döntésén. Ez a legtöbb tisztre igaz. Életek múlhatnak a döntéseiken. Nézd épp, engedd meg, hogy adjak neked egy tanácsot Shellinggel kapcsolatban. Az olyan fiszkókat, mint ő, nem lehet meggyőzni, ahhoz túl kemény fejűek. Úgyhogy ne is vesztegesd erre az idődet. Ha nem tudsz átjutni rajta, akkor kerüld meg. Világos, csak hogy a helyzet nem ilyen egyszerű, mondta Wyatt. Nekem itt nincs státuszom. Nem vagyok a haditengerészet embere, még csak nem is vagyok amerikai. – Schelling a főnök, ő adja le a jelentéseket a meteorológiai szolgálatnak, és ő az, akinek hinni fognak. – Nagyon foglalkoztat téged ez a dolog. Mi jár a fejedben? – Azt még magam sem tudom, vallotta Bevályát. – Csak van egy olyan érzésem, hogy történni fog valami. Valami rossz? – Méből miatt aggódsz? – Azt hiszem igen, de nem vagyok biztos benne. – Én akkora aggódtam Méből miatt, amikor a gyomrában kerintünk vigyorodott el Hansen. Azóta, hogy kijöttünk, egész jól kijövünk. Vajat megingatta a fejét. Harry, én itt születtem, és láttam néhány furcsa dolgot. Emlékszem, egyszer kölyökkoromban hírt kaptunk róla, hogy egy hurikán közeledik, de nem kell semmitől sem tartani, mert Grenadát el fogja kerülni 300 kilométerre. Tehát senki nem aggódott, kivéve a hegy lakókat, akikhez nem jutott el a hír. Azok közt az emberek közt sokaknak a vérében ott csörgedez a karibtengeri indiánok vére, vagyis évezredes gyökerekkel rendelkeznek. Szóval a hegylakók vermeket ástak maguknak és behúzódtak a föld alá. Amikor a hurikán felért Grenada magasságába, fogta magát és hirtelen irányt változtatott. Kis hián elsülyeztve a szigetet. Kérdemén, honnan tudhatták azok a hegyi emberek, hogy a hurikán erre fog kanyarodni? Volt egy olyan érzésük. Vágta rá Hansen, És volt elég eszük ahhoz, hogy lépjenek. Egyszer velem is megtörtént. Egy felhőben repültem, amikor elkapott az a különös érzés, úgyhogy pillanatnyi habozás után előrenyomtam a botkormányt, és lejjebb ereszkedtem a gépvel. Hát nem előbukkant egy polgári gép, pontosan ott, ahol korábban voltam. Még így is egy hajszálom mód, hogy össze nem ütköztünk. Wyatt összecsücsörítette az ajkát, majd vállat vont. Mint kutatónak nekem nem a megérzéseim, hanem a méréseim után kell mennem. A megérzéseimet nem tudom megmutatni Shellingnek. A pokolba Shellinggel, fakad ki, Henson. De így, egy igazi kutatónak sohasem szabad elfojtani a megérzéseit. Én azt mondom neked, próbáld megkerülni Shellinget. Mi lenne, ha beszélnél a parancsnokkal? Előbb látni akarom, hogyan fog viselkedni holnap méből. Tudni akarom, tényleg olyan rossz kislánya. Az ösztöneidről sem feledkez meg azért, tanácsolta Henzen. Rossz kislány, ösztönök, miről csevegtek fiúk? szólalt meg vaját hátam mögött Júli. Henzen elnevette magát és fel akart kelni, de Júli leintette. Letáncoltam a lábam, de még egyetlen kortyot sem ittam. Hagyjuk ki legalább ezt az egyet. Kérdőn vajátra renézett. Ki az a méből? Dév egyik babája, kuncogott Henzen. Egész sor van belőlük. De emlékszel a tavai izobára? Remekül elszórakoztattátok egymást. Téged is jól megtáncoltatod, ha nem csak az emlékezetem? Igen, de sikerült kiszabadulnom a karmai közül. Kastum csettintett az ujjával. Megvan! Forgószerekről beszélnek, ugye? Miért kell női neveket adni a forgószereknek? kérdezte csípős hangon Julit. Mert könnyű emlékezni rájuk, felelte komoly arcszolváját, és nehéz elfelejteni őket. Az amerikai női egylet egyszer elküldött emiatt egy tiltakozó levelet a meteorológiai szolgálatnak, de panasza nem talált meghallgatásra. Egy mérkőzést sikerült megnyernünk a Nemek Harcában. Szívesen megnézném, hogy dolgozik, vallotta Becca Azt hittem, szabadságon van. Egy újságíró sosincs igazán szabadságon. Mindig kerül valami tudósítani való. vaját rájött, hogy nem is annyira ellenszeves neki ez a kasztun. Szerintem semmi akadálya annak, hogy eljöjjön a támaszpontra. Schelling nem fog tiltakozni, mondta minden tudóképpel Hansen. Szereti a nyilvánosságot. Persze csak akkor, ha kedvező pózban van beállítva. Egyetlen rosszót sem fogok leírni, ígértek asztun. Mikor mehetek? Mit szól a holnap délelőtt tizenegyhez? Wyatt tekintette julie siklott. Érdekelnek a forgószeleim? Miért nem jössz te is? Kérdezte személytelen hangon. Köszönöm a meghívást. Felelte ugyanilyen személytelenül a lány. Akkor ezt megbeszéltük. Mosolygott elégedetten Custon. Nem kell bejönniük, Miss Marlowe, majd én kiviszem. meg egy autót. Hansen felé fordult. Nem szokott gondot okozni a támaszkodnak a helyi kormány? Henszen szeme egy pillanatra összeszűkült, aztán a pilóta hanyagul megkérdezte: Milyen értelemben? Ha jól tudom, az amerikaiak nem túl népszerűek erre felé. Azt is hallottam, hogy ha Sirrier kemény fickó, aki mindig cinkelt lappal játszik, és nem kedvelik a módszerei miatt. Hogy nyíltan beszéljünk, hallottam róla néhány történetet, melyektől még most is feláll a szőr a hátamon. Pedig nem vagyok ijedős fajta. Láttam már egy-két dolgot. Mi nem foglalkozunk velük, és ők nem foglalkoznak velünk, felelte diplomatikusan Hansen. Ez egyfajta iratlan egyezmény közöttünk, amit a fiúk a bázisról elég komolyan vesznek. Történt néhány incidens, de a parancsnok keményen megbüntette a vétkeseket. Milyen én? kérdezte volna Kasten, de egy dörgő hang belé folytotta a szót. Mondja csak. Nem volt maga a légi kísérőm a puertorikói gépen? Vajat felnézett az asztal fölé tornyosuló bivajképű alakra. Aztán Giulira pillantott, akinek az arcára szemvillanás alatt ragyokó műmosó ült ki. De igen, Mr. Dawson. Nem számítottam rá, hogy itt fogom találni, hasrokta Dawson. Úgy tűnt képtelen normális hangon beszélni, bár ezt okozhatta az is, hogy már volt benne egy-két adag. – Mi lenne, ha innán ketten valami? – körbe mutatott az asztalnál Így Ígyünk mindannyian. – Én vagyok a soros, Mr. Dawson – mondta csendesen Custon. – Meghívhatom önt is egy italra. orra? az asztallapra támaszkodott, és Custonre pillantott. – Nem ismerem magát valahonnan? – Találkoztunk már Londonban, ami azt illeti. Dalson felegyenesedett, és a fényfelőli oldalra került, hogy jobban szemügyre vehesse Káztnőt. Néhány másodpercig idétlenül bámulta a férfit, aztán felemelte mutatóujját. Aha, tudom már ki maga egyik azoknak az okostoyás riportereknek, akik úgy lejáratták, amikor a játék a tűzzel megjelent Angliában. Nem felejtettem el az arcát. Tudja. Egyike volt azoknak a fickóknak, akik eljöttek és megitták a likőrömet, aztán a hátamba mártották a tollukat. Nem hiszem, hogy ittam azon a reggelen, jegyezte meg közömbösen Custon. Daphson fújtatott egyet. Nem iszom magával, Mr. Hogy is hívják. Mindig gondosan megválogatom a társaságomat. Gyurire szegezte bizonytalanul fókuszáló szemét. Nem úgy, mint egyesek. Wyatt és Hansen felpattantak, Custon azonban élesen rájuk szólt. – Üljenek le maguk ketten, ne legyenek bolondok! – A fenébe az egész bagázsal, legyintett Dawson és megtörölte verejtékező arcát. A mosdó felé imbolygott, útközben felborítva egy széket. – Nem valami kedves ember! – mondta Custon. – Elnézésüket kérem a történtekért. – Azt hittem tudósító! – jegyezte meg Wyatt. Az vagyok, bólintott káztam. Néhány évvel ezelőtt azonban, amikor a félgárdát kiütötte az influenza, ideiglenesen visszarendeltek Londonba, hogy kisegítsem a helyi sztorikkal foglalkozókat. Elmosolyodott. Nem vagyok irodalmi kritikus, úgyhogy nem az íróról, hanem az emberről írtam cikket. Az imént történtek után felesleges hozzátennem, hogy Dawsonnak nem nyerte el a tetszését. Nekem pedig Dawson nem nyerte el a tetszésemet, Mondta Hansen. Azok közé tartozik, akik miatt az amerikaiakat sokan sekkfejnek tartják. A mulatságos az egészben az, hogy remek író. Igyekezett tárgyilagos maradni, Kastan. Én legalábbis szeretem az írásait, és a kritikusok szuperlatívuszokban szoktak zengeni róla. A gond csak az, hogy Dawson azt hiszi, a vállára húlt Hemingway palástja. Vaiet aggódva barátnőjére nézett. Mennyire volt kellemetlen. – kérdezte. – A légi kísérőket arra is megtanítják, hogyan vigyázzanak magukra. Fellete könnyed hangon Julie, de a férfi figyelmét nem került el, hogy nem mosolygott. Az incidens beárnyékolta az est hátralévő részét. Julie-nak már nem volt kedve táncolni, így hamarosan elhagyták a márkát. Miután Julie-t és Castont visszakísérték az Imperiába, Wyatt és Hansen elindult vissza a támaszpontra. Szinte azonnal feltartóztatták őket a Place de la Liberation Neuron. Egy katonai teherautókból álló konvoj dübörgött át előttük, majd egy adogsági zászlóvaj masírozott át a téren. A katonák izzadtak súlyos menet felszerelésük alatt. A fekete arcok cipőpasztaként csillogtak az utcai lámpák fényében. A benszülöttek nyugtalanok mai éjszaka, érezte meg Hansen, és ezek a fiúk harci felszerelésben vannak. Valami történhetett, vagy történni fog. körül körülnézett. A hatalmas nézet alakú, máskor még ilyen késői időpontban is zsúfoltér, most csak nem üres volt. Csupán néhány rendőrt, és Surrier titkos rendőrségének félreismerhetetlen civil ruhás kopóit lehetett látni. A vidám zsivajt, ami a teret elszokta önteni, most a távolodó katonák bakancsainak a döbörgése váltotta föl. A kávéházak kivétel nélkül bezártak, a redőnyök levoltak húzva, a tér sötét volt és barátságtalan. Valami készül, tegyet egyetváját. Bár előfordult ugyanez hat hónappal ezelőtt is, és sose tudtuk meg mi jobbból. Sörjör mindig is ideges ember volt, mondta henzőn. Még a saját árnyékától is fél. Állítólag már kerek egy éve nem hagyta el az elnöki palotát. Lehet, hogy megint rémálma volt. Wyatt beletaposott a gázba, és elhaladva Surrier lehetetlenül heroikus borosszobra mellett, amely a tér közepét uralta, ráhajtott a támaszpont felé vezető útra. Egész úton Cap felé, Jury-la gondolt, és arra, ahogyan a lány viselkedett. Mabel is ott kísértett a gondolatai közt.